sullet Muhammedu ala alihi washabi ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لله واfalendrojm do vetë përgjindim dhe falë kërkojm ne pavargjojm edhe sot që lejon Allahu që ne vlama ngjarjet, zhvillimet nga koha e pejgamberit aleyhis salam në takimin e kaluar kemi përmendur betin Haiberit Këmë dhënë se Hajberi ka qenë një vend banim ku janë sërëhuar fisë i bendë në dhirë i cili u dëbuan nga Medinëja si rëzultati të tëtë mashtërimi dhe tërathis dhe përpjekjeve për ta destabilizu Medinën e asë i kuha dhe për ta dëmtu peganberin Alehi Salatu Asra. E përshën mërveshen me Muhammedin Alehi Salatu Asra dhe ndërguarë i Alehi Salatu Osan i largën nga Medinja dhe shumisa për t'yne veçan është elita t'yne shkua në Hajberë dhe Hajberi është në largësi nga Medinja dhe këna ofër 150 km një qytat i sëli në atëko i shte i njohër edhe me kështjela mirë po edhe me gjithë dëbimin fisit benë në dhirë nuk ndalën me forshatot përpjekjet e vazhdueshme për të dëmtuar pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe nga më kuriosuret ishte përpjekja tyne që të krijohej një koalicion të madh gjithpërfshirës së bashku me Qureishët për ta sulmuar Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe ky koalicion u bë dhe u bën ushtrit aleatët asaj kohe e na thua Medinën për disa kohë Në këtë e kemi speguar të këtë beteje e Hendekut, ose beteje e Hëzabit. E pasë që pegamerës të mbëri marveshën me Korejshtë e Mekës me në marveshën e Hudejbjes, atëherë të është e rrikoa që dënë nga daltë mire të dhe me gjitha këto forësat destruktive dhe gjitha këto levizje dhe të të intriguese këndër pegamerës a.s. që të ndalë hovinë e gjitha këtë le mashtime dhe trative këndër ti. Andaj, pak ko undësa të mesit edhe diku 1 muaj gjysëm e disa ditë mesit edhe sot pak më shumë se 1 muaj gjysëm pejgamberi alayhi salatu vesselam në vitin e 7 hijri në muajin Muharram vendosë të niset në destin të Xajberit. Natja, ke informuar se për disa ditë në rradh ka qenëuar duke hapur dhe çliruar kështjell pas kështjellës. Dhe rsoni fundor i orrë që të dorëzohet të të Xajberit dhe pejgameri Alehi Sëratuzan, dhe, dhe të bëri një lejnë marveshje me ta, mirë po tashë nuk është marveshje e zakonshme, nga se pejgamerësëm ishtaj që e qëllëri hajberin dhe aji ishtë të tashë në kuptim të asaj prënevë, prënari, jeti vendi. Mirë po i lejaj, në onë fisim benë në dhirë dhe disatë të tjerë që në besin hajber me kush që të përmba një lejnë marveshje që e bëri me ta Muhamedi Alehi Sëratuzan Haiberi ka qenë ven i pasur të ndërëzëve, që nërështë me hurme, parë me punë tira. Andaj, qëtërimi Haiberit i garantëj jo vetëm siguri, për i gamë ndërësëm, dhe jo vetëm që hapi rrugë për komunikim me fishtë tira arabe, mirë pa edhe përmërësoj gjenë ekonomike me të madhe, dhe të të Medinës. Nga se nëse ju kujtohet, në luftën e hendekot, të informatës të ka qenë krizë madhë ekonomike, sa so që ashtë hapë të pejga mërësë nuk ishte me qëka pëngopë në barë kënë tyre, mështu asë të përpunë tira. Andaj, mes Ahzabit dhe Hendekut, nuk ishte shumë kohë. Me që pastaj, më më në ishte pas taj, pejga mërësë në hudejbjes, ishte e, e që fillaj me hapë rukë në aspektin e për hapë së misionit. Në së so qërimë e iberit, fillaj që të hapë dhe rukë për për përmisim në aspekt në fuqizimit e Muhammedit Alehi Salatuasenu. Përgjabarën që ndrej edhe disotin hajber, edhe pas qëllimit të hajberit, për disa arsuje të saktuara dhe për gjatë këti që dhimi, ndodhen edhe disot në gjare tira tejet të, të rëndësishme. Nga në gjare që ndodhen në hajber, është edhe përpjekja për ta helmu Muhammedin Alehi Salatuasenu. Dhe të të kryu një loj atentatin bë te. Nuk është hera e parë që Fisi ibn Nadir, por edhe disa fiset tjera të hebrejve kanë tentuar me vë atentat me pejgamberin alayhis salam. Ky fesioni herë ka tentuar me vrap e kamson në Medinë. Fisi ibn Nadir duke bën një mashtrim caktuar dhe pejgamberi normal është lemuar nga Xhibrili përmes nga Allahu xhallehu oleh përmes Xhibrilit dhe është larguar nga vani ku është dashur të bëhet atentati në Medinë. Kan duani vrasin në Medinë, me pejgamberin 14 shkon tek fikës i bërë në dhirë të Kebrejtë i Medines që të mire mesh për të la Gjakun nga se është vra njën nga njëhudit, nga njëri prej Arabëve dhe pejgambarës më ka dhash që të bëm pajtim dhe të la në Gjakun dhe ta e shumën rrasin që dirësa ishte pejgambarës më duke ndajnë në një strehë që në bia të ta hudhë një gurë i kinë se karo rrasisht që ta mbysi të pejgambirin Alehi Salatusra edhe rraset t përpjekja për, për me Evropën pejgamberson ka filluar që nga koha kurste i vogël atë. Domethën e, e dini që pejgamberson sikur se e hemran, situohet në takimet e para, do thotë nëna e tij e ka dërguar në fshat, pasi kishë traditë, na ato që fëmijët të msendhuën arabe të pasur, por edhe për ajf të pasur, të gjithë e dërgonin fëmijën e tyre në fshatra Liarht Mekës ku për kujdesin për ta fëmijë familjet caktuara dhe Halime s-Saadija ishta aja që u përkudes për pejgamberin a.s. Mirë pa ja, pa kem përmend në atëku pa në atëku gjërat qëdithshme nga pejgamberin s-a. Dhe edhe këte kem përmend se në atëku Arabët nuk kishin fejë, nuk dyshin për fejë kam pas i dheri, mirë pa nuk kam pas njëri për fejë dhe gjëdo përne fetar që i kishin ose gjërat tja zekor me që ndodin, ata i konsultonin hebranjet nga sa zakancin më ditur për fe, kanë pas libër, kanë pas pejgamber e kështu me radhë. Edha thuhet në disa interpretime që Halime es-Saדיה ka shkuar me i konstituisa nga hebrenet për to që Mirë po i duhetin Muhamedit aleyhis sallatu wasalam. Mirpo, ka dar zotë që ajë e ka prezantuar si djalin e saj. Në Kur'an Kur'an ata kanë dëgju, këta individ kanë dëgju çfarë po ndodh e kanë kuptuar se ky është ai që ata po e presin. Mirpo është që kanë garapot, po që kanë ngani. Edhe kanë bër pyetje, a ka bë babën xhon kë kon po kjo është bova, ka fol për b për burrin e saj. Ka thon, ky grop mos ta kishte babën xhon do ta vretnim, nga se e kanë dëgjuar atje se kë nuk ka babë, donon siën ka kë. Edhe ka shpëtu Allah xhanlorë pe asaj koë pe gamëson gatja këtu për pikë për me vram Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj atentati ka qenë traditë vardhushme, donon për të eliminuar ë çdo këni i cili don dalë në rrugët aty, ato realisht tentojnë përmes formave të ndoshme me me ndal për hapjen e së vërtetës. Sot qoftë edhe në këtë rast tentuan me vëra pejgamberin e Allahit sallallahu alajhi wasallam përmes ë helmimit. Një grua në zonë e Hejberit e quajtur Zejnab ishte ngafisi Ben Nudhir, o nga nga, nga ishte çifute e helmoi një dela dhe pyeti çfarë është pjesa që më shumë ti e preferon Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ethan Kofsha, më shumë ti e preferon kët. Dhe aty vendosi sasi të mëdha të helmit. Dhe ja dërgoi kësaj në shërë respekti Muhamedit alayhi salatu wasalam, çaj me shokët e tij të drekuin, do të thonë, një një gjostie nga nga fisi ibnun Banu Nadhirum. Dhe pas sa filluan me marr, tek as nuk ka marr një kafë, e disa pas sapo kanë marr më tepër dhe ka tërsmëtime që ka vdekë në moment një PSHB e ka pose Bera, ndërsa disa tjërë janë lëndu, e ka tërsmëtime që ka vdekë edhe më shumë së si një PSHB e të përpjekje. Dërsa të përpjekje është informuar nga Gjibrilis se është ihelmuar, në më nësikur se janë tërsmëtimet e të Bukhariut, po adhën e koleksionet tjera, në në nzirin, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në përgjaman se më thashove ti, grit një duar dhe mos e prek një mërë, nga se më është dhenë informatat se është i helmuar. E paslaj, përgjaman më kaftuar prisit e fisit bërë në dhirë dhe u ka thanë nëse ju pësë dishka, a do tjeli sinqertë me mu, a këri me foljtë vërtetën. A ta thanë po gjësesi, Atërë ta pejgamerësën, kush është i parë juaj, në njështë i fesë, këne këni të partë, të në filonin, në. No. Ta pejgamerësën, po gënjeni, filonin është, të po mire kjo. Ma shikav, fillum, në shikar, finum, në gjërat tjeshtë ta, finum në gënjujem. Atërë ta pejgamerësë, edhe një pythje e bëni, dhe pra për gënjujem. Ta pejgamerësën, edhe këtu nuk e këni thënë të vërtitë, kë Edhe kër i bindi pegama sa se nësë gënjeni se unë e di, këto pyqe ishim para thënje që të kalon të këpyqe kërësore, edhe që dëshmanë se unë i di këto gjëra, se Allah u gjallora me informanë. Dhe u tha pegama sa, a është e vërtetë se e keni helmuar nën këtë dele, thënë po e vërtetë është. Dhe pse e keni bërë këtë, atërë ata u arsëtuon duke thënë, deshtëm që të provojimu. Nëse i pejgamberit Allahu, Allahu qom e trut, s'lën Allahu ti me të vron ata. Amë nëse i gënjeshtar, më thjek qafën, mor atu pe tëvën. Për këtë te kemi braf. Mirë, po, da këtu gënyn. Nëse po të jeshin sinqert, udhëshmuas or pejgamberit Allahu, pse nuk e ndjekim tash? Po nëse keni bënë me përusësh pejgamber, se udhëshmuas or pejgamber, as dhuni me pasu pejgamber, do të shohim dhëgun pe Allahu. Mirë, po që është arsye tetë për mëmbullu krimin për dyshe, esencës që më vran nga sa ata e dinisë se të mori Allahu xhelahu te jelanur. Dhe kush vallallahu xhelahu shtoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të drosur i dërguari alaihi wasallahu nuk mori as të mos kundësyre për katë vëprimon. As nuk, nuk, prishi, nuk dëshmuse, e ka thau marrveshën, as nuk e prishë, as nuk mori masë nëse gruaja absolutë ston. Dhe se më uadës Musa, gjithë përpjekjet e juaja kanë më dështuar për shkak se Allahu më ka dërguar unuk kamor nga veçja ime nuk po flas nga veçja ime por jam i dërguar i Allahu xhallahu te bora. Edhe pse, domthon, Mavun ka më shpjeguar veçanërisht në vitet e fundit ose në duhet të në në ditët e fundit të jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam, kur pejgamberi son ankohet tek Aisha për ndikimin këti e këtij helmi. Ai mbeti trupin e tij, mirpër Allah xhallahu te bora ka penguar ndikimin e këtij helmi në moment. Në në Ndërsa Mavun padyshimse Allah u bën qoftë saktimi i Allahut që të ketë dikim of. Edhe tek pejgamberi alaihi salatu wasalam mirpo pas pasata përfundoi misionin. A ne dështon për pikë aty të, të përmendal misionin. Ka së vardhon dhirin fond kur pejgamberson an çirohet Mekka dhe zhymet me e tjera. Mirpo megjithatë Allahu te xhallahu ala ka caktuar që do të ketë dikim ky helm në në shëndetin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Jonë te ther çka kandu në uh, Gjaqenimin në Hajver, është edhe martesa e pegamerësën me Safijën. Safijën ka qenë vajza e njën nga elitarët dhe prisit e fisit benu në dhirë. Madje, baba e saj është ai që vazhdimisht për pjek e të bënd komplot e kunder pegamerit anë i hisratusën. Por nuk ishte kështë vajza e ti Safijën. Kor ushirua Hajveri, në dotë uh, dhe pa dyshimë aty tash uh, patë uh, shpërdorje të thellësisht uzo plaçqe madhe lufteve të shpërdorat dhe një nga asaf të pejgamberit i ja preferon Sofien që të martohet me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne kemi thënë disa herë, domthon, martesa të pejgamberit alaihi salatu sallam mon, me dëshnitë e shumta nuk kanë qenë, po nuk kanë qenë martesa thjesht uh, për arsye që zakonisht njerëzit sot dikan nësa bukuria e, e e e gruas apo apo prirja saj që të bën autoritet nga se nuk i duhej pejgamberit autoritet i skujt. Don të tjerët ishin të nderuar me qend të afërt i, apo jo ai. Don nuk i bën të nder Sofia pejgamberit për për për pejgamberin për të nder Sofias e këtymerat me çdo grua tjetër. Mirë, pejgamberi bën tek to për, më vonë, të, të lidh raporte për të hap rrugë për të krijuar aleancat caktuara e këtymerat me me arsyetë shumë të onë që i bëndë të për shkak përmes për më artesatë. Më djetë thuhet me një rastë se Safia, më heret, kër është e endë më eri, kështë e par një ndër se tuk e najtë unër me një vend, do të të hëna i kishtë të ranë përherën e Soja. Dhe i kështë të leguar babë e Soja të disa të afrme për këtë ndër, e i kanë thënë, për të shkonë menet të mëret i jëthribit. Në të kuptim parlemem se kjo do të jetë gruaja e Muhamedit alayhi salatu wa sallam. Dhe non a janë nuk e ka fshih asnjëherë këtë dëshirë, pandej edhe rasti të pejgamberit alayhi salatu eliraj, do të thotë eliraj, megjithëse ishin zonë gjithë rrokun, qase ishin pjesëmarrës në këtë komplot kundër pejgamberit alayhi salatu wa sallam, eliraj Sofien dhe u martua me Sofien radhiyallahu taala anha. Martësohet me Sofien në b rrugës ku ky për Medinë, jon Khayber ka sapo kemi larguar nga Khaiber dhe e morëm me rritë Sofien rrugës, do të një vend caktuar u martuam me Sofien ku qëndroi 30, pastaj vazdhëj pa në Medinë. Sofija te ndërrozo radiallahu ta'ala anha, te uh, sahabet fillimisht nuk e dinin se a është, do të thotë, gruaja e tij, do të thotë, është e zotë apo është zotë rob, mirë po kur u mbulua dhe kur trajtoi situatë grotë të tjera, atëherë thënë sahabët që në nëvesim tëua dhe u shëndrua nga bija një do më në armikus Begamerit Anehi Sratusan ma dja dhe e vetë ishte përbesimtare u bëhë muslimane dhe u shëndrua në një grua që e mërë më vënë bon epitetin në në besimtarve edhe për safijen, do më në ka shumë fjallë të mira puhet për te që ka qenë nga grate e vequar me edukatën dhe mesilë nësaj. Gjitha grate ka qenë kësu, mirë po visoka kanë qenë më të veçanta në disa aspekte. Dhe gjithashtu me adhurimin e së shenjtë Allahu Xhela uala dhe me respektin më të madh që ka pas dhaj Peygamberi sallallahu alaihi salatu wasallam. Donkë ka pas respekt të veçantë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe do thotë edheni dhe, uh, dhe rastën e uh, njohur kur pejgamberi alaihi salatu wasallam është në iktijaf dhe shkon me vizitu Sofija radiallahu taala anha dhe del me përcjell Muhamedi alaihi salam Sofian dhe dy dy sahabët doni i shpejtoi hapat që mos më ngushtoi pejgamberin alayhis salatu sallam. Do sa ju thotë inha safia. Këu Safia gruaja ime. Andaj as i shfir. Tanë nuk dishuam ja me Rasulullah mirë po çfarë si ta pegas. Inna shejtana yëjrin në nipin e Ademit me gjakun. Shejtani qarkullon dënjë sikurse gjaqu. Domthon mbill diçka në Vezvese e i mirë është që domthon mos dojo që shejtani të mbillë në një Vezvese në një dyshim apo në dilem tek të kjo njënë me këtë qështje. Andaj, ka pasë prezencë së fja njërë në pejgambetit Alehi Sarratu Zanë dhe është, në të dë vërtet, dëshmu në të ardhën, pasaj se uh, më artesë asaj me pejgambetëm i ka silë asaj dë bifilin mështë më loja, me që u bë besimtare underua, madhjë u bë njëna besimtarve e jo që i ka bën dherë në Muhammedit Alehi Sarratu Vesera. Këtu në dy në gjënë tjera të rrados bëteja e Khajberit, sikur që seka pejganberi ali sratu sanë këthejet për në Medina. Gjaqenimin në Khajberit, në rrëtër dhe të eksosë edhe janë, sikur që se edhe të ekmarinë në Hudebje, së kejë përmanë, në një shpaldur, një shpallon, një vargë dispozitët e regullash, juridike, praktike, që këshin bënin me një njërë që zhvilloheshen në ato ditë gjaqenimin në Khajberit, e përto dhe të tlasi, mishoall, në të të t për kjo është ajo që ka bërë ngjarën e Khajberit, me ngjarët kryesore e ne inshallah takim në takimin arsim do të vazhdojmë të trajtuojmë dobit dhe mësimet që dalin nga ngjarja e Khajberit. Pasti do të përmend ngjarën e përmen Rasit e pastaj do të përmend edhe dobi që ne i përfitojmë nga kjo ngjarje dhe mësimet që duhet të nxjerrim nga lufta e Khajberit. Do të jetë volona uzur në, në rrugën e drejtë, Allahu na ruajt nga kurthat dhe gjithë ato marrërime që ndë koshë dëtë në bëndëm e i bëndë dhe dhëtimin tonë zotë nërrujën nga shkerë e tyne dhe nga gjëllëvala në mundësoh që gjithë mundë të jemi të angazhuar për të mirë a asë njerë pjesë ndë një kurthi apo komploti këndër dikujtë Në ka që për të fundë, Allah ishë për letë sallallama në muhammedin wa ala aleyhi sallam e të sinën këthira